Qureyş surəsi. bismillahir rahmanir və rəhimli Allahın adı ilə. Li ila fi Qureyş. Qureyşin birliyi xatirinə. I ila fihim rihlatash Onların qış və yay səfərlərindəki birliyi xatirinə. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ onlar bu evin Rəbbinə ibadət etsinlər. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم Allah onlara aclıqdan sonra yemək verdi və qorxudan sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.